Zientzelik erratean gauda eta jaur du hauek irizten direnean aste azkenean, badakizueba pelukazen kronika entzun ondoren, desdel kiosko de pelukaz, ba, gero ja irizten zaigula literatur txokoa. Eta literatur txokoaren ardura duna, bai, Manol, telefonoaren bestaldean. hala da, kaixo, Manol? Bai, kaixo, ementxena goni. Kaixo, zemotuz labiltza? Bueno, ondesa, marco, eguzki egun hauek aprosten. Aha, giron. E girona, girona, ez da. Bai, duna. Oida. Eta, larunbate erako larun batean ere, larunbatean zara edo gure jaialdira, gure jaialdira, gombidatu da, sode bakizu Bai, bai, etorriko zara, ega eh, galdetzen izunea larunbatean entortzeko zaren gure jaialdira Dua oh, dari gabe, dua dari gabe, tricornioa ez detuzte jantziko detenio, baina nena ez naiz Bueno, ala ere, ba bueno, zu azte azken eretorzen zentzia literatuz obra batekin, ta horrengo honetan, zer da ekare diguzuna Gaurkoan e, Jose Pampin, Jostaius Altzaile Fin, deitzen den liburua e, ekarri da, txokonetara. Eta joan kuruzi gera bideak idatztitako liburua da, orainela, e, zazpizortzi uste idatztitakoa, e, 2008. Mm -hmm. Izen burua irakurrita Jose Pampin horrekin ez, Jostaius e, Altzailea, ba, esan daiteke gaurkoan aukeratu duzu nora, etxeko ba, txikinen dela ez da? Mm. Nice. Txiki-tikienak ere zortzi eh? ba, e, bat urtetik aurrerak irakur da, eta da, esan ba, genezake horrela, ba, aurrak azendirenean euren kisa eak bakarrik liburuak irakurtzen, bueno, hau izan daiteke, ba, liburu egoki bat eak bakarrik e, irakurtzeko. Dudarik gabe, liburu hau ere, heldu batek aurrei, ozen irakurtzeko ere, oso interesgarria da. Eh? Baina, bueno, esaten dutena. Ba, zortzi bat urtetik aurrera, aurrek, ba, euren kasi autonomok irakurtzeko zo liburu gokia. Eta zer da gure Josep Pampin honek egiteuna? Jostaila saltzailea da, horren ingurua naritzen da, herri batetik bestera? Bai, e, liburuan daude nolabit esateko, Josep Pampin edo Jostaila saltzailea den gizon honen e, hainbat, aventura, pasarte, edo bai, bizipen. Eh? Bizipenak eta E, Abentura hori denak, ba, denera ba, dozena batiz dira, eta e, ba, daude ba, da egiz, ba, tono, humor, eta pixka, fantasiosoa niatzen. Batzutan gogor dute Janik ba, Rodari-ren literatura, alde horretatik, ba, ba, pixka bat ola fantasia, eta errealitatea ustartzen dute horrelako liburu humor etxua. Mhm. Eh? <hazitzen> Orduan, sematipuina sema esan duzu daudela? Berta? Dozena, ba. Dozena, ba. Zituzen batu baino, bai. Lau, sortzi, bai, hoxe, amabi. Bai. Mm -hmm. ondo. Eta dena gaipatzen duzun bezala, ba hori, ba, gaides berenetakoak, ez da? Bai, bere jostai saltzailea denez, ba, herri-zerri joaten da, eta bere bera joietan, ba, ikusi eta bizitzen dituna kontatzen ditu. Hoxe pampiñak. E, bai, ez dakit, zorene ba, so, izasikorein abenturat irakurtzen, ez? Ez, ez. E, ik, ikasi uste dela edo lako zerbait e, diskoan e, at, atera dago hauetako aventura bat nik entzun, de, disko batean bai uh -huh. Zenet, e, bueno, a, nahiko arrakastatxo izan dela liburua eta bai, dira oi, pasarte, hola pasadizo nahiko politiak, politiak, ozen irakurtzeko oso politiak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 El liburuaren tonoari jarraitzen diotenak ba aurpegiik era eta forma oso brobiliak eta ba, e, hola, nahiko, nahiko egokiak eh? testu barekiko ta testua ba, Juan Cruz y Garnederenais andaba bueno pa duka bermea, hasta ser en vera ipuingintza ba, ba jaritua ja, ta... Bai, bai, e, e, Euskal Herrian daukagun idazle onenetako bada, eh? Ba, amar onenen artean dudarik gabe Jose, Juan Cruz igera dago. Eta bai, morixe, bermea. Mm -hmm. Bo, zondo, Imanol, paez, dakitak gurtzeko, ba, piska gogoratzeaz, izenburua, piska fitxateknikoa. Fitxateknikoa, hori da. Ba, Jose Pampin, Jostaius, Altzailefin, elkarrekar gitaratua da, Juan Cruz igera idatzia, Marrazkia Lorena Martínez esku 2008an eta, ba, hoxe? Ah, mm horri -hmm. e, aldeak. Mm, laro bai. Temen ikusten dugu gure web horrian, bueno, web ez interneten ikusten dugu, ba, biatzi euro balioitul, ez da? Bai, urlako zerbait, bai, neko modu neen dagoen euro bai. Esa, ma, bi puen biatzi euro batik ez da, ez? ez Eur batean erat. Marque. Bueno, vamos, Ando Dar un batante Verás Dar un batante Venga, Ando, seguí